10 минути след 10. Днешното празнично издание на преди всички навлиза в своя последен един час. За близо 4 км колона от автомобили. По граничния пункт кулата съобщава нова телевизия и уверенията на властите, че всички гишета работят там на пълни обороти. Явно не гарантират бързо преминаване, така че пожелаваме сила и търпение на всички от наши слушатели, които в момента са се затапили на някъде по а, пътя за Гърция и Гръцкото а, море. Днешното ни а, предаване издание е много пловдивско. В а, Баня Старин в а, Пловдив се открили инсталацията Камера обскура на Хана Роус от Довар колектив. Арт-инсталацията е част от седмицата на съвременното изкуство, заглавена за по-добър свят. Тя ще бъде там до 25 септември. За какво става дума и как изглежда този по-добър свят през обърнатото изображение на камера обскура? Ще чуем репортерския разказ на Ирина Недева и той започва с Никола Венков, антрополог и съосновател заедно с Хана Роуз на Довар Колектив. На организация, която помним от арт акциите в Столипиново, кварталът, който попада и в световните медии често. Никола, Вие работите заедно с Хана отдавна. Какво е различното този път в тази инсталация, освен местоположението от крайния квартал? Сега сте в центъра и това в знаково пространство, като баня Старин. Цялно ангажираното изкуство, което обикновено правим, което е свързано с процес на съвместно създаване с нали, хора от маргинализирана общност, с които се опитваме да преодолеем примерно границата на сегрегация и така надатка проблеми, които имаме нали, в България и в Повдив. Същото там идва името на нали, Довар колектив с идеята за Довар граница стена. Но този път, до някъде поради това, че всеки от членовете на, на колектива в последните години изключително озети, сме в, пръснати в различни посоки, беше по-скоро лична работа на Хана, повече от посока наистина съвременна изкуство. В тази тъмна стая, нали, Камеролска кура, се случи този диалог между различните светове като отражение всъщност на реалността, която е в нашите животи. Хана, камера обскура вълнува човечеството много преди изобретяването на фотографията чрез нея, още от визията на Платон за света на идеите и пещерата. Какво е камера обскура за вашата инсталация, питам Хана Роуз? Ами, самата камера обскура е една стая, който го направиш напълно атомно за една дупка в който влиза изсветлена от вънка като фотоапарат обаче образа е на <съкък> е. инсталация е малко като да живееш в и двете страни, двете светове <съкък> и двата свята <съкък> с моята семейство. В България и английския семейство, и живот, и работа, значи да влизаш в инсталация, да влизаш вътре в камера обскура, който съществува в моя мозък. Какво означава това изречение? Хана Роуз е социално ангажирана художничка и арт-терапевт която живее и работи между Великобритания и България. Какво във вашия случай означава човек да е между? Означава, че през миналите три години съм живяла основно в Англия, за да учам там. Обаче съм идвала всеки и месеца в България, защото тук е, имам семейство, приятели, живот и нали сега правя изложба, работя малко като социален, ангажиран <съща> художник. Опитам се да имам и връзки, и, и живот и в двете страни. Това означава да съм между... Когато съм в Англия, мисля за България, когато съм в България, мисля за Англия. Тази изложба е по честна рефлексия на тия три години, когато мен ми нямаше много-много. Само, че съм забелязала и съм срещнала наскоро много хора, които са се върнали в България, които са имали или семейства в а, други държави или са мигрирали. Тяхните родители или те сами са учили в университета някъде, другаде и са се върнали в България. И имам чувството, че има такова идеализация или за България или за там, където са учили. И може... изложбята може да е интересна за тях същото. Може да намерят нещо от себе си. Никола, малко да припомним какво всъщност дава това съчетание между един арт-терапевт каквато е Хана, един социолог и антрополог като вас. Всъщност Хана идва от Англия, вие сте от България, София и доколкото знам, една назва на Ярчийка, майка, Янка, която на практика плете и шие за своите комши в Остолипино. Това събиране и тази среща, която оформят Довар колектив. Всъщност, аз съм от Повдив също, но работя в София. Започвам през 2018 година, като О, всъщност. Част от моите изследвания е в квартал Столипиново да разбера по-добре как живеят там хората, какви са техните проблеми с ну, ли, взаимоотношения с да речем, общината, която не се грижи за този квартал по същия начин както за други места, да анализирам, пиша статии и прочие, прочие. С Хана също започнахме да търсим варианти как можем да правим нещо по-пряко, което да бъде от полза за хората с които се срещаме, т.е. не просто академични изследвания. Питахме заедно с хора от квартал Столипиново да изграждаме някакви процеси, в които всъщност учим един за друг по един много личен начин. Включително и аз уча за, за света на Хано, която идва от Ньюкасъл в България. Тя учи за България и всеки от нас учи пък какво е да, да живееш в Ние работихме тогава в най-бедните части на Столипиново. Някои от нещата, които направихме, беше, например, красотата, която споделяме, една голяма изложба от 2019 година. Примерно, някои семейства там живеят от събирайки нали, контейнерите, събирайки неща за рециклиране и предавайки за рециклиране. Но те също събират и неща за дома си, с които понякога, нали, неща, които не се, нямат функция. Но нали, ние идваме на гостите, те ни казват, виж какво намерих, виж колко е красиво и са го сложили нали, на... Централно място в, а, на масата или в, в дома. И този тип обмени искаме искам да покажем, че дори на такова място, всъщност, естетиката, красивото са нещо много важно в живота, ежедневния живот на хората. После пък, като правим вече а, изложба на края в центъра на града, тя беше тогава част от календар на културната столица, хората, с които сме работили, те да дойдат, те пък да разберат какво е това странно нещо. Правиш изкуство, някой да идва специално да те гледа, нали то няма някаква, как да кажа. Да, за един обикновен човек, нали ти търсиш как да си изкарваш хляба всеки ден. Такива като нас, живеят в много странен свят за повечето нормални хора. Обичастовно, вчера в банята, по време на откриването, към края влязаха едни момчета, нали, вижда, че има хора, влязаха в сградата. и. И ме спряха, ме ме питат, какво е това? Какви са тези неща? Какво става тук? Та <съща> ние се опитваме да създаваме такива процеси, които правят реално мостове между тези различни и често неразбираеми един за друг цветове. В текста към изложбата се говори за тъжен купнеш. А откъде идва. Тъгата, мобилността, това, че Хана може да е в Ньюкасъл, в Англия, може да е в България, може да е в София, може да е в Пловдив. Същото въжи и за вас, Никола. Мобилността не е ли нещо радостно, джой, фън? ако мога да използвам нарочно този израз на английски. Защо пък така? Ами, ами ние, всъщност, това може би беше една от, един от фокусите на, на тази работа, че точно мобилността обикновено ни се показва по този начин. Сега си свободен да пътуваш, може да намериш най-доброто място, да, нали, свободното движение на хора, капитали и проче, прочее. Българите, българското население, са в момента пръснати с цяла Западна Европа. Това не е никакъв лек процес за всеки, който трябва да го преживее. В този случай с Хана тя, в някакъв смисъл, един привилегирован иммигрант, който нали, върви в посока различно от тази, която повечето българи, които отиват да, нали, да си търсят работа, често пъти в доста по-лоши условия. Но се оказва, че дори такъв тип а, пътуване има своите, а, как да кажа, плащащ сцената Дори е, това, че Хана, всъщност, нали, тя не идва тук, защото нали, има липса на пари, изгубила е работа в родното си място и така нататък. Тя идва, е, всъщност, тя да иде по любов, така да се каже, в България. Въпреки това, това е един нелек процес за, за човека. Инсталацията говори за тези напрежения и борби, които, всъщност, Хана води в, в душата си между различните цветове. Откъде идва потика, мотивацията да тръгнете в а, тази посока? Когато живея по-дълго или в Англия, или в България, например, ако съм в Англия, имам чувството, че много неща ми липсват и че нещата в България са по-добре, колкото в Англия. А пък, когато идвам, имам големи изисквания от живота ми в България и винаги съм измисля някакви огромни неща, които в реалност не съществуват. И същата така, когато съм в България, мисля колко неща има в Англия, които са много ценни за мене, а пък когато отивам там, просто това по-добър свят съществува вътре в липсвата и в реалността не съществува. Малко прилици на носталгия, обаче нали, не съм повастена в България. Някаква носталгия за бъдещето ѝ. Тъжния купнеш е за отношенията вътре в Довар колектив, тъй като цялото това е хвърляне в различни посоки. Аз самия също нали, между София, Пловдив, Чужбина. Същност се оказва, че нямаме достатъчно време да бъдем заедно. Оттам идва, нали, кога ще се видим пак, нали, аз искам да остана в България или как искам да дойда с вас. И така. Събитието, Седмицата на съвременното изкуство, се оказа, че има няколко такива работи, които говорят на тази тема. На Веско е лекция, прегледахме да работа вчера, където от едни висящи телефони, всъщност, ти можеш да слушаш точно разказите на българските иммигранти в Европа. Тази тема, която ви занимава, на мен пък ми припомня една универсална на формула, която аз лично чух за пръв път от Андрей Кончаловски, руски режисьор, който за разлика от брат си Никита Михалков не харесваше новоимперска Русия, както и не харесваше и някогашната съветска Русия. Фразата е «Хубаво е там, където не сме». Носталгия по мястото, в което не си, която всъщност не е, не е носталгия към мястото, от което си. Дали това е някакъв а, израз на Тревожността на съвременния човек и това, че на практика не може напълно да се идентифицира с а, определена почва. Един от фокусите на работата ни беше точно тази. И а, мисля, че това е да симптом, който се може би с тази по-голяма свързаност, в която нали, във всеки момент а ти виждаш, четеш, а, какво се случва на, в другите места по света. Където всъщност не всички, но има някакви иерархия, в които в определени части от света, нали, ти е постоянно информиран за тях. Мисля, че се засилва все повече това присъствие на другия свят, извън твоя реален опит, тук и сега. И в случая нали, с Хана, пък това, всъщност, живеене на едно място, на друго място, през, нали, няколко месеца. Много точно мисля, че този цитата хваща едно от напреженията. Как на всяко от местата всъщност ти липсва това, което ти вече си, някакси, харесал на другото място. И частично си винаги на другото място и а, това беше от, един от фокусите, всъщност, на, на нейния процес какво иска да разкаже. Тя, за съжаление, хана между другото тази вечер, отива да фаща самолет. <laughs> да си хване самолета. Състояние, към което все повече българи се съотнасяме и ни се налага да осмисляме, не само в празник, но и в делник. Разказ за обърнатите изображения на световете, през които преминаваме и в които пребиваваме. Разказ за миграцията, носталгиите и мобилността през опита на арт-терапевта. Инсталацията на Хана Роуз от Дувар колектив може да видим до 25 септември в баня Старин в Пловдив. За Хоризонт Ирина Недева